o 13 chegou uma loja de paredão, muito louco chapadão, só de quebrar várias delas na frente do paredão, rebolando o bundão, jogando tudo no chão, esticando o maloca, achando que eu sou patrão. Vai jogando, vai, o rebolando o bundão, vai jogando, vai, o na frente do paredão, vai jogando, vai, o rebolando o bundão, vai jogando. Vai, o É na frente do paredão, o vai jogando, vai O rebolando o bundão, o vai jogando, vai Na frente do paredão, o vai jogando, vai O rebolando o bundão, o vai jogando, vai Na frente do paredão Falou de Zinaldo, Cedês, tamo junto, hein? Chegou, maloca André Cedês, o mural de Ibi Coara. Num reggae de paredão, muito louco chapadão Só de quebrar várias delas na frente do paredão Rebolando o bundão, jogando tudo no chão Estigando o maloca, achando que eu sou patrão Vai jogando, vai o Rebolando o bundão, vai jogando, vai é na frente do paredão, ou vai jogando, vai Na Frente do Paredão ou vai jogando vai Borraé-bolando o bundão ou vai jogando vai Na Frente do Paredão ou vai jogando vai Rebolando o bundão ou vai jogando vai Na Frente do Paredão